Розділ десятий, в якому розповідається про кухаря Калістрата, який побував у раю. Калістрат був сином простих батьків, та й сам простий. У монастирі служив у маломовний, смиренний та роботящий. А визначався ще й тим, що кожному пропонував допомогу через що деякі недобрі серцем ченці ним користувалися як рабом, понуджуючи. Але він усе виконував безвідмовно. І це окрім основної роботи. Ще й мав звичку дякувати тому, хто ним користувався. Молитви і посту ніколи не полишав, Ходив трохи зігнутий, виставивши вперед бороду, ніби не хотів, щоб та борода терла йому одежу на шиї. З нього любили покепкувати, лаяли його, часом через дрібниці били, тоді він видавав із горла якийсь пташиний квавкіт, але ніколи не оборонявся, не відповідав напасникам гострим словом, отже був плохий, та а в цьому жорстокому світі заведено, що чим благіша людина, тим більше лиха на неї падає. І чим беззахисніша, тим більше його доводять, як це буває і в тварин, і в птахів. Слабкого забивають, а сильний росте. Такий був і калістрат. І хоч усім хотів допомогти і прислужитися, мали його за останнього Глумилися і зневажали, забувши євангельську істину Що багато хто з перших останніми стануть, а останні першими Примітка на полі Матвій, глава 19 а Христос велів приходити і сідати на останньому місці, бо хто підноситься, буде впокорений, а хто впокоряється, буде піднесений. Примітка на полі. Лука, глава 14. Історію ж оцю оповів Кузьмі один Романах автоном, що жив у їхній обителі і мав до Господа одне тільки прохання, щоб той у якийсь спосіб дав пізнати, чи існують і справді у подойбічному світі рай та пекло, а властиво не так пекло, як рай. Тобто автонома вельми цікавило. Чи його іночі подвиги, відстороненість від світу та життя, убогість та нікчемне існування і справді дістануть після смерті вічну мзду? Чи підуть на вітер? Навіть у розмовах із Кузьмою Автоном сказав, «Є тільки одна річ для поживи подвижництва». Увіритися, що рай – не вигадки перестрашеної смертю людської істоти. Окрім цього, немає важливого. Бо коли оповіді про рай – людські байки, то й відрікатися від світу нема жодної рації. А треба цей світ і життя любити, а не зневажати. Не тікати від нього, а йти у нього не уникати людей, а йти між них, не про рай посмертний гадати, а про рай, створений при допомозі розуму та добродійності у живому світі. А монастирі всі позачиняти, ченців розігнавши. Отже, хочеш служити людям, не богові, спитав його Кузьма, «І коли не віриш у Божий рай, чи не є це, не вірямо Бога?» «Не вірити у Бога може тільки кривий розумом», – сказав автоном. «Адже світ живе у чиїсь волі і затвореними кимось законами. І цій волі улягає не тільки людина, але й кожна комаха і рослина, кожна непотрібна бур'янина» та й творення плоду, що зумовлює продовження життя, чиниться за працею людською».